egy nagyon, szerintem, egy nagyon izgalmas és nagyon gyakorlati, olyan gyakorlati, hogy talán vannak emberek, akik azt mondna, hogy hát ez nem, nem annyira bibiórás ez a tanítás, talán igazatok van, de, de, de van bölcsöség az igében. Van sok példa az igében emberekről, akik rosszra döntöttek, jóra döntetek, és... és úgy kezdtünk beszélni a múlt héten, hogy, hogy mi is sok döntéseket hozzunk az életünkben, nem? Sokat kell dönteni. Valami szinten az életeink nagy része, a, szóval itt vagyunk ma, mert hoztunk döntéseket. Az, akár jóra, akár rosszra, mi hoztunk döntéseket. Val, valószínűleg a, a legnagyobb bánatot. Gondolom, hogy mindenkinek van valami bánat, vagy valami, valami az életünkben, ami, ami meg, uh, um, Ez Ezek a, a döntésekhez van fűzve. Én döntöttem, rosszra, most megbánom. És, um, és azért fontos, fontos ez a, ez a témát nézni. És... Um, És a uh, múlt héten mondtam, hogy nekem is kell döntéseket hozni napról-napról kicsiket, meg nagyokat és uh, nehezen döntöm néha. Ha túl sok időm van, akkor meg nehezebben döntök, mert uh, bűség zavarában A, B, vagy AB, vagy C, vagy D, vagy E, vagy F, szóval sok, sokat lehet uh, uh, gondolkodni a döntés fölött. És, és azért én, én kezdtem tavaly kicsit utána nézni, hogy hogy lehet jó döntéseket hozni. Milyen bölcsesség van az igében? Most találtam egy sorozatot, ami nekem nagyon szólt. Négy egyszerű kérdést. Múlt héten néztünk két kérdésre. Valaki emlékszik az elsőre? Nem? Az első kérdés az volt, hogy őszinte vagyok magammal? Valóban? Emlékszel? Erről beszéltünk, hogy, hogy a jelenlés mondott, hogy a szívünk, tüm, tüm, szív, szívünk családosabb mindennél. Nem lehet uh, bennünk bízni, a szívünk rosszra vezetne. A szívünk csak akar kényelmet, könnyűséget, hírességet. A szívünk akar, akar. És alkalmazza az eszünket, az elménünket, hogy hogy fordítson ezt az akaratot egy szükségre. Ugye? Mi ismerjük ezt a procedúrát, ugye? Már határoztam, hogy nem fogom dessertet tenni, de szívem akarja. Krémes van. És a fejem azt, azt mondja, hogy igazán alig, alig ettél desszertet Az egész héten megérdemlet. Ugye? Ez át fordítja a szükséget, vagy, vagy szükségre a, az akaratunk. És muszáj egy döntés előtt kérdezni, hogy őszinte hogy, vagyok magammal? Valóban szükségem van erre a simogatós telefonra? Összinten vagyok? Szükségem van erre a párkapcsolat? Szükségem van rá? És sokszor szükségem van azt a uh, sört. sörre? Szükségem van? Valóban? Összintén vagyok magunkkal? Valóban. A másik kérdés, valaki emlékszik az? Ha nem emlékeztetek az első kérdésre, talán a második se. Az, azt a kérdés, az, hogy milyen a történetet akarsz írni az életed el. Milyen, a, milyen történet akarsz írni az életed el? Én... én uh, kisgyerekeim vannak, meg fiatal vagyok, de, de amikor bácsi vagyok, amikor Metbácsi bácsi vagyok, tudod, valakinek a, a nagypapa leszek. Tudod, és uh, milyen történeteket akarok mesélni az unokáinknak az én életemről. És néztünk a József történetére. Elég rossz sorsa volt, tudod, a testvéreig nem szeretik őt, ároltak költ Egyiptomba, ugye? És Potifer egy, egy fontos, gazdag ember házában szolgált. De hűségesen szolgált, úgyhogy igazán ő volt Potifer házában a, leg, vagy a második, legfontosabb ember Potifer után. És, és volt egy lehetőség, ahol tudta volna kihasználni a lehetőséget, és lefeküdni Potifer feleségével aki kiről mondtam, hogy valószínűleg nem, nem egy csúny, csúnya nő volt, csak feltételezek. Hogy, hogy Potifar, mint fontos embertánő, tudta a legszebe közül választani. És itt van egy nő, aki mondja, hogy hál' velem! <gül> De József úgy döntette, hogy én nem akarom ezt a történetet mesélni az unokaimnak. És inkább mondta Potifar feleségének, hogy hogyan tudnék védkezni. Isten ellen, meg az Úram ellen, mivel te vagy a felesége. És, és igazán nagyon jó döntést hozott, a rossz következménye volt neki, börtönbe ment, de ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a határozás Józsefben, hogy egy jó történet írjon, az, az folytatódott. És a börtönben is jó szolga volt, amíg nem került a börtön őrnek a jobb kezére, amíg nem hallott a fáró Józsefről, és meghívta őt, hogy, hogy uh, megoldjon Egyiptomnak a legnagyobb problémáját. Szóval, látod? Látod ezt? József elhatározta, én nem akarom egy rossz történetet írni. Én nem akarom azt a történetet írni, hogy igen, Putifár felesége dobta magát, felé és én kihasználtam a lehetőséget, és börtönbe mentem emiatt. Vagy még rosszabb. És, és amúgy mindenki föltesz kérdéseket egy döntés előtt. Talán nem, nem nem tudod, de valóban szoktál. Szoktunk, Szoktunk kérdezni, hogy Uh, ezzel a telefonommal leszek uh, boldogabb, mint a másikkal? Vagy leszek hatékonyabb ezzel, mint azzal? Ebben, ebben a házban, ha veszünk ezt a házat, uh, tudunk uh, tud egy nyugodt, nyugodtan felnevelni gyerekeket? Tudod, mi, milyen az iskolák? Szia! gyertek be! És mi, milyen az iskolák ebben a környéken. Ez jó lesz! Jó lesz a családunknak? Tudod, mi fölteszünk kérdések, kérdések. Boldogabb leszek, gazdagabb leszek, uh, nyugodtabb leszek. Tudod, mit vacsorázok? Nem tudom, mit, mi, mi az, ami inkább elégedne a gyomrom? Tudod, mi fölteszünk kérdéseket, és ma fogunk még kettőt nézni, ami szerintem hasznos lehetne. Jó? A harmadik kérdés az egyszerűen ez. Mi zavar engem? Erről a döntésről. Mi zavar engem? Vagy milyen feszültséget érzek? És mi fogunk egy kis jelentet nézni Dávid életéből. Keresitek a Bibliátokban, ha van, ha nem, akkor itt lesz vetítőn Samuel első könyvét és a 24. Uh, 24. fejezetét biztató ember. Én, én azt hiszem, hogy a um, Elég sok indoklás van a Bibliában, hogy létezik egy olyan dolog, mint lelkismeret. Én azt hiszem, hogy az Isten lelke akar segíteni minket jól dönteni. Tudod, ez ez egy, egy hely bennünk, ahol egy, egy vevő készülek a bennünk, ami hallja az Isten szavát, hogy ez a jó, ez a rossz. Tudod, ez a jó. Erre, meg nem arra. És meg kell, és igazán ez a kérdésnek a lényeg az, a lényeg az hogy tanuljuk meg lassulni kicsit és, és elemezni. tudom, hogy sokszor, amikor döntünk, akkor valóban zavar minket. tudom, amikor a főnököd az, azt mondja, hogy mond ezt. Ha ezt kérdezik, akkor mond ezt. És te azt mondod, hogy ez nem teljesen igaz. Az, azok a számok nem teljesen jó, értek, miről beszélek, és, és zavar téged, de, de tudod, hogy, hogy uh, igazán fönök kedvében kell járni, vagy nincs állásod, döntésed van, ugye? Döntésed van, vagy vagy, vagy az igazat mondasz. Szóval sokszor döntésben van egy uh, a morális, egy er, érkölcsi aspektusa És Isten akar védeni minket, ő akar óvni minket, ő akar sutogni nekünk, hogy ne a bék, tudod, ne, ne a borsú főzelék, ez nem, nem lesz jó, inkább a pörköltött akarsz választani. Oké, okay, ez nem, nem érkölcsi döntés, de, de, de szerintem a lélek akar vezetni minket. És a, és meggyőződésem van, hogy, hogy aki Krisztusban van, aki Krisztusba vetette a hite, a Biblia azt mondja, hogy szellemélek, ez bennünk van, egy szoros kapcsolata van. De én azt hiszem, hogy ha nem is hiszel, ha nem is hiszel, ha nem is hiszed, hogy Isten létezik, te, te akkor is, tudod ezt, te, te akkor is megtapasztaltad ezt. Egy döntés előtt, amikor. Valami hang valahonnan sütogta, hogy ez helytelen, ne, ne választ ezt. Ez, ez helytelen. Mert Isten képmásában vagyunk formálva. Én azt hiszem, hogy Isten akar szólni nekünk, ő akar vezetni a, minket, és használja ezt a lelkismeretet titkoszatos módon, hogy, hogy a, jó döntéseket hozzunk. Na Dávid! A, ő volt a legfiatalabb, a leglényegtelenebb fiú a Jesse. Is Isa. Isa? Issainak. És, és amikor Samuel Isten küldetése miatt ment Isai házához fölkenni a következő királyát, mert az első király, Saul, állandóan védkezett, nem megalázta magát, nem bocsánatot kért, nem kereste az úrat, akart uh, megoldani mindent uh, saját dicsőségére, és ez megszomorodott az, az Isten. Küldött Samuel uh, föl kell másik királyt is, és uh, Samuel nézte is, nem, is, isai, isai, bocs, isai nekem a legidősebb fia, és a magas és jóképű, mint, nem tudom, mint, mint Attila, és, és de, de Isten mondta, hogy samar hogy ő nem az. Oké. Okay. A következő az nem annyira magas, de, jó kép, de úgy, hogy jóképű és erős, mint a Péter, de Isten mondta, hogy nem, nem ő. Tudod. És ment, hat át, és Isten mondta, hogy a következő király nincs itt. Van még egy fiad? Igen, de ő csak egy kis kölyök. Uh, ő annyira nem fontos, hogy mi hagytunk őt a bárányokkal itt a mezőn. Tudod? És uh, és Samu azt mondja, hogy nem eszünk, amíg nem láttam ezt a gyereket. És bejött Dávidot, Isten mondta, hogy ő lesz. Föl volt kenve olaja, mindenki kicsit körülnézte, hogy hát az, az mit jelent, tudod? Um, de ezzel az el, él, elménnyel élt Dávid onnantól. Valahogyan ő tudta, hogy Isten őt választotta, hogy király legyen. Bár fiatal volt, tapasztalatlan volt, nem volt fontos. És mi tudjuk, hogy egyszer ment a, kaját, a, kaját vinni a, a hadseregnek, és ott volt óriás, goliát, mindenki ismeri ezt, ezt, ezt a történetet, és uh, megöli goliátot, azután Sához mondta, hogy ki ezek ők, akkor hadd szolgáljon nekem, ugye? Szóval Dávid bekerült a palotába, ott kezdett uh, harcolni, meg, meg uh, szolgálni Sához, de egyre. Uh, jobban növekedett a híressége, a népessége az emberek. Előtt, ugye? És volt egy kis uh, popdal a rádión akkoriban, ami úgy szólt, hogy Shaol megölte az ezreket, ugye? De, vagy, vagy az ez ezret, de Dávid az tízezreket. Érted? És ez eléggé piszkálta Hogy hogy ő tízszer annyit ölt, mint hogy ő tízszer a uh, népszerűbb Nálam. Pedig én vagyok a király. És kezdett öldözni Dávidot. És, és Dávid menekült Sául elő. Többször próbált megölni Sául Dávidot, és egy olyan jelenet megnézünk most, hogy Dávid a pusztaságban egy hegyes, balangos, köves hegyvidéken lakott, ami egyébként lakhatatlan, de ő ott lakott, menekülve Sáll elől, és, és körülte volt sok embere. Uh, sok ember kiment uh, Dávidhoz. Olyanok, akik uh, nagy adúsága volt, azok, akik, talán ők is politikai ellenségek lettek Sáll uh, szemében. És ők kimentek, és uh, együtt bandáztak Dávid a Isten háta mögött, Tudod, jó, nagyon jó körülmények között. Nem tudom, hogy ki próbált a barlangban lakni. Én voltam ebben a hegyvidéken, és ne, nincs növényzet. Nem hiszem, hogy nincs, biztos nincs túl sok állat. Nem tudom, mit ettek. Szóval nehéz élet volt. És, és ott voltak. És ez fontos. Ez fontos. Fontos tudni, hogy nehéz volt az élet. 24. fejezet, első vers. Ezután Dávid elment onnan, uh, én, ja, és Engedi uh, erődjében tartózkodott. Amikor Sáol visszatért a filisztéusok üldöztetéséből, megüzenték neki, Ime, Dávid engedni pusztájában van Er maga mellé vett egész Izraelból három ezer válogatott ember, és elment, hogy megkerese Dávidot és az embereit a vad kecskék közszikláján. Szóval ez, ez a helyzet, sávon hallja, hogy Dávid látnok ott, ott, és hármezer ember felé megy. Eljutott az út menti juhak, lukok, luk, igen, Juhak, luke ahol egy balang is van. Egyébként rengeteg balang van felé, ez nem meglepő. És Shao bement oda, hogy szükségét végezze. Na, ez kár, hogy, hogy a fiatalabb gyerekek nincs itt, mert ez, ez, ez nagyon vicces, ez a történet. <gül> mert uh, itt van hármezer ember. mi keresünk mindenül, nézzük, hogy hova nyoma, hogy emberek vannak, és szerintem, a katona vagy, és kell elvégezni a dolgát, talán csak egy kő mögé bújsz és csinálod. De ha király vagy, szerintem, hát ez, az mi? Az miért? Szóval, nem, királynak kell király kényelme, ugye? Szóval minimum egy balvang kell neki. <gül> <gül> és... <gül> és, és és keres egy, egy helyet, ahol tudja a, a szükségét végezni. Tudod, a, a ki kimondhatatlan dolgot csinálni. Szóval ne, nem beszélek erről, de annyit, hogy wc véc, keresett keresed. És, um, és szerintem, ha ez, ez egy film lenne, ha ez egy, egy, egy forgokönyv, akkor a zene. Tudod, megváltozna a zene, tudod, csak el képzelni, hogy se tudod, hogy fölmászik a hegyre, talán egy-két ember nem tudom, messziről követ, a völdben van egy hadsereg, és a és, és barlangot, amit talált, a barlangot, amit, amit választotta, abban volt rétve egy, egy, egy, egy meglepetés. Azt mondja, hogy elment, hogy ó, oh, várj, várj, igen szükségét el, el, elvégezte. Dávid és emberei pedig a balang a rej, rejte, nem, rejtekében voltak. Dávid és emberi, talán nem, nem az összes emberi, mert ahogy mondtam, sok balang volt több a pár száz ember volt Dávidról, de, de volt egy balang, és Dávid volt benne egy pár emberrel. Minimum. Talán többen, talán egy nagy balang volt. De Dávid ott volt. Biztos hallotta, hogy Shao jön öt keresni, és mentek föl a hegyekre, mentek föl a balangokban, hogy, hogy, hogy, hogy Shao nem találjon őt. És képzelem, milyen volt Dávidnak kinézni a balangból. És sál azt mondja, hogy és mindenki megállt, és Sáll kezd, fölmenni hegyre. És Dávid biztos azt mondja, hogy és mentek mélyebbre a barlangba. Amikor azt mondták Dávidnak az emberei, akkor azt mondták Dávidnak az emberei, Íme, ez az a nap, amiről azt mondta neked az Úr, íme, kezedbe adom ellenségedet, tégy vele, amit jónak látsz. Szúsához szóval bemegy a barlangba, vagy a barlang szájában, nem tudom, hogy pontosan, hogy voltam, volt egy nagy kabár köpenyelszerű ízét, és levette, és uh, csinálta dolgát, és Dávid, emberei hátul a ballangban azt mondja, hogy ez az a nap, ami, amit az Úr mondott neked. Hogy kezedbe adom az ellenségedet. Sáll az ellenséged, nem! téged vele, te, vele, tehetsz vele, amit akarsz. És én, én biztos, hogy volt egy nagy uh, nyomás a Dávidon ezzel kapcsolatban. Tudod, hogy hogy Dávid, már hónapok óta, évek óta itt vagyunk, semmi közepén veled. Nehéz az élet. Mi szívesen visszamennénk haza a családunkhoz, a házunkhoz. Most tudsz intézni. Tudod, azt az egy akadály, hogy mi hazamegyünk, az, az most előtted van. Csináld meg! Akkor fölkelt Dávid, és lopva, szóval balamban és nem tudom, hogy így, vagy nem tudom, de csendesen, oda ment, gondolom, késsel a kezében, ugye, És itt, itt van a forgató könyv, itt, itt van a, a, a zenisített változatot. Bing! És, uh, és oda ment, és mit tett? Betette a késett, késett a sáuba? Nem, azt mondta, hogy uh, azt mondta, hogy levág, levágta sáu köpenyének a szárnyát. Ez, ez, ez a nagy dolog, Dávid. Tudod, most ez az ember üldöz téged, többször próbált a, a, a lanját dobni tudod, a szívedbe. Tudod, név, milyen más bizonyíték uh, kell, hogy, hogy ez az ember rossz neked. És, uh, és, és te vagy a felkent. Te vagy Izrael következő királya. És oda mész. És csak, csak vágod egy kis darabkát a, a, a köpönyéről? Oké, okay, talán nem óló volt neki, nem tudom, hogy biztos, biztos nem volt ólója. Szerintem az sokkal később lett, nem tudom. És nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mit, mit gondott az, az embereik vissza barlangban. Nem hallottak, hogy... <gül> <gül> és arra vártak, ugye? és képzeld el képzeld el, ha, ha Dávid csak levág és a, a fét és kijön a barlangból ott van Sáll emberei ott lent tudod, nincs kérdés kinek van hatal kinek van hatalma ki lesz a, ki, a következő király nincs kérdés tudod, ezzel az egy vágással lehet intézni mindent de Dávid szíve meg esett rajta, miután levágatta a köpönyének a szárnyát. Háborgott a lelke, igazán azt, azt jelenti, hogy, hogy én csak el tudnék képzelni, hogy Dávid, hogy Már tízezreket öltem a dal szerint, még egy, ez nem, nem, nem probléma de valami miatt habar, habor, haborg, háborgatta a szívét. A szíve megesett rajta, és nem tette. És szerintem ha, hallgatta Isten lelkenek a szindítása a lelk ismerete. Van valami rossz ezzel a döntéssel? Én tudom, hogy mit kell csinálnom, tudom, hogy mi a leglogikusabb, én tudom, hogy Mit mit akarja, hogy a legjobb barátaim, hogy én tudom, hogy mit, mit akarják, hogy csináljak. De mégis van valami gond ezzel. Hetedik vers. És azt mondta emberének, azon meg engem az Úr attól, hogy ilyen dolgot cselekedjem, az én Uram az Úr kentje ellen hogy kezet emeljek rá, mert az Úr felkentje ő. Dávid valahogyan megértette, hogy Isten döntése volt, hogy Saul legyen király, és emiatt Saul nem egyszerűen Dávid problémája. Saul Isten problémája. És bízta az Úrban, ő meg, meg, megígérte nekem, hogy én leszek király majd egyszer. Bár nem vártam arra, <gül> ő engem választotta. Én, én azt hiszem, hogy megbízom, megbízhatunk bennem. Ez Istennek a problémája. És, és, és engedte Sároth, hogy éljen. Sároth befejezte dolgát, emlékszel, hogy nem hiába volt volt ott a barlangban, csinálta dolgát, felvette a köpönyét és lement. És tudjunk, hogy ezután Sáu le, lement a, az útra, vagy lement a, a völgybe, a hármezer embereihez, Dávid kijött a barlangból és azt mondta, hogy ó oh, király, <gül> uh, tudtam volna, tudtam volna, és megmutatta a köpönnyelnek a szárnyát. Azt mondta, én tudtam volna végezni veled. De tudnod kell, hogy én nem utálok téged. Én nem próbálok uh, téged ölni. Léci, ne, ne kerülgesd minket. Nagyjából ezt mondta. És én azt hiszem, hogy azon a pillanaton Dávid nyert bizalmat az összes hármezer ottani katonával, nem? Szóval, az teljesen más megjelenése lett volna, ha kijön jön Sáó fejével, hogy jó, borulunk a, a, a nagy Dávid előtt, de, de Dávid kijött, és azt mondja, hogy Shao, nem, nem, mi, mi nem vagyunk ellenségek. Tudtam volna, de nem, nem végeztem. Te vagy az úr felkentje. És én azt hiszem, hogy bár talán nem jó döntésnek tűnt Dávid embereinek. Én azt hiszem, hogy amikor a végre, végül Saul meghalt, a, és tudjátok, hogy hogyan halt meg Saul? Egy teljesen véletlen szerű nyíl. Harcoltak, és az ellenségek csak, csak dobta föl egy nyilat. És pedig, és bár Shao egy teljes a, hogy hívják, Pánc, páncérzetje volt, ezt, ezt, ezt a, ezt a nyél megtalálta a, a, egy, egy lyukat, egy rést a páncérben, és Shao meghalt. Nem azért, mert Dávid megölte, nem azért, mert Shao csak nem elég volt erős a csatában, ez, ez igazán Isten csapása volt, ez, ez Isten intézte azt, hogy Sáhonak a pályafutás vége ér. És amikor az végre történt, én azt hiszem, hogy Dávidnak volt bizama a, sok, a katonák között. Azt tudták, hogy ő nem fog szeszélyesen vezetni a népet, ő nem fog boszutálni azokkal, akik rosszul teljes teljesítenek, vagy hogy akik uh, nem teljesen nem tudom, paráncs, parancsait uh, beteljesíti, tudtak, hogy ez az ember igazán szeret minket, szeret Isten népét, és szeret Isten, és ő fog Isten szerint vezetni minket. Én azt hiszem, hogy ezzel a bőnt is a Dávid sok bizalmat uh, hosszú távra. És, és azért, mert figyelte, hallgatta, tudod, és föltette a kérdés, hogy mi zavar engem erről? Hát ez, megülni egy embert, ezt már többször csináltam. Mi zavar engem erről? És talán nektek lesznek olyan döntések, amikor kell föltenni ezt a kérdést. Mi? Valóban? Várj, hagyd gondolkodjak, egy kicsit. Mi zavar engem? Miért? Miért A az A döntés rossz? Miért a B döntés jó? És hallgassd, Tudod? És ha, van, ha, ha zavar téged döntés, egy döntés, valamilyen döntés volt akkor, akkor um, képes hogy miért? kép segítséget az úrtól, hogy mi? miért? Miért olyan nem, mi, me, nem megbízhatónak tűnik ez, ez az eset? Tudod? Miért? Uram, miért, amikor ez a bizonyos ember környéken vagyok, miért mindig úgy érzem, hogy vagy kedves vagy minden, de, de, de talán csak ki akar használni a lehetőséget, talán rosszul akar vezetni téged. Szóval, nézd utána, kérdezd az urat, legyen bölcsesség, hogy, hogy ne, ne hallgassunk azt, hogy szóval, ne csükünk ki azt, azt a hangot, ami akar um, segíteni nekünk egy jó döntést hozni. Jó? A negyedik kérdés, és uh, ha a prémiumot szerzek, akkor gyorsan kell beszélni most. Ugye? A, a negyedik kérdés. Ez talán a leg élet megváltozható kérdés, ami, ami van. És az egyszerűen, melyik a, a, a, a választék között, a, a, melyik választék, melyik hozna Istenek a legnagyobb dicsőségét. Mit hozna le Isten a legnagyobb dicsőségét? És azért fontos ezt fölteni, mert mi nem vagyunk teremtve, hogy hordozunk dicsőségét. Mi nem vagyunk dicsőség hordozók vagyunk. Uh, és uh, És mi ismerjük ezt, mert uh, talán mindenki ismer egy olyan embert, vagy talán te, te is, lehetséges, le, te is egy ilyen ember vagy. Én tudom, én küzködök ezzel, amikor valaki szóizgat, hogy tudod, hú, nyáron micsoda szép nyaraláson mentünk, tudom, mentünk a déli partra, balutón, és ott sütött a nap, meg minden. Én, mit akarok én csinálni? Én akarom dicsekedni. Magamról. Én, én, én, én, én mondom, hogy, ah, jaj, mi, mi is többször mentünk a déli partról, de idén mi mentünk az északi part, sokkal jobb volt. Érted? Ismerjétek olyan embereket, akik nem tudnak abbaharni magunkról beszélni. És, és, és amikor te mondod, hogy, hogy tudod, látják, hogy új telefonod van, és, és azért kérdeznek az új telefonodról, hogy beszéljenek az az ő új telefonjukról. Tudod, miről beszélek? Mit gondol, oké, okay. mondjuk, hogy uh, nem tudom, sok uh, kosáros, uh, kosárlabdás uh, kupám lenne, mert korban uh, kos kosárlabdát űztem, uh, és sikeres csapatokon szerepeltem. Mit, mit, mit gondol, Mond mondom ezt, ezt a példát? Hozám jöttök kávézni, és, uh, és látod, hogy ott egy pócon van kupákat. És, um, és te mondod, hogy miért mi, mi a sok kupa? És mondja, látszol, szóval én élveztem kosa labdázni, amikor fiatal voltam, sikeres csapatokban szerepeltem, és nyertünk pár, pár kupát. Tök És uh, szerintem a véleményed rólam az, az nem... nem uh, nem lenne keves, szóval nem, nem, hm, igen, nem lemenne a véleményed rólam, sőt, talán föl is menne, hogy ja, nem is tudtam, hogy, mert nem, nem úgy nézek ki, mint hogy nagyon fit lennél, vagy sportos ember lenne, én csak gondoltam, hogy kávé, kávé, kávé állandóan, de, de, de most látom, hogy igazán volt egyszer, amikor fit voltál, és sportoltál, és sikerélményed volt, ez tök jó, tök jó. De mit, mit szólnám, Uh, erre uh, a helyzetre, hogy, hogy én érkezem nálatok kávézni, vagy, vagy lecsót enni. Ha, vala, ha valaki áthívná engem lecsót csak mondom, szívesen mennék, és hoztam magammal egy bőröngyét. Jó? Sok bőröngyöm van otthon egyébként, de, de mielőtt felé, uh, feléd. Megy megyek lecsötteni. Én bepapultam a sok kupát a bőröndönben És oda, oda érkeztem nálatok is. De mondod, Gy gyere, gyere be, be bejövök. Mi van a bőröndel? Hát igazán csak akartam megmutatni pár uh, trófémát, kupákat, stb. És, és ezt nyertem a, nem tudom, x században, vagy nem tudom. <gül> ezt, ezt nyertem ezzel a csapaton, és ezt nyert, és uh, és mi... Mi véleményed róla? <gül> <gül> Oké, okay, és ugye már nem mondj. Oké, okay. de, de szerintem azt, azt, azt mondanom, hogy ez, ez gáz. Ez gáz. Ugye? Mert, uh, mert mi tudjunk, valaki, aki hordozza saját dicsőséget, aki, aki gyűjti magának dicsőséget és magáról beszél, az egy... Egy, egy idő után bűdős, ugye? Az már... Már nagyon jó Mi Ja. <sírt> a és És közösségben mindenki el kellene, hogy nehogy beszélj meg egyszer a, a, a, a siker élményeiről, és az új cuccáról, és a, és a szép nyaralásról. Nem akarom hallani megint, jó? Mert Isten nem teremtette minket hordozni dicsőségét. A Jakab levelében ő egyszerűen azt mondja, hogy minden jó és tökéletes ajándék Istentől van. Szóval, ha neked van egy tehetsége, vagy Isten áldott téged esetleg pénzzel, vagy éjszaka közepén volt egy ötleted, hogy lehet etetni a sok Éhező gyerekeket Afrikában. Tudod, van, van egy tehetséged, Tudod, ha, ha van neked, az egy tökéletes ajándék Istentől, ugye? Az Ist Istentől kaptál ajándékot, hogy valami sikert elérjen ezen a földön. Hogy egy, egy szép, szép dalt énekeljél, vagy, vagy hogy egy festményt tudnál festeni, egy könyvet tudnál írni, egy szép családot tudta volna, vagy tudna a nevelkedni. Szóval ezek ajándékok Istentől. Ha Istentől kapjunk ezeket a dolgokat, akkor miért dicsekednék bennünk, mint hogy a, a saját érdemnék, ugye? Nem, nem, Istentől minden jó és tökéletes ajándék Istentől van. Ő adott nekünk tehetségeket, Uh, anyagi forrásokat, időt, hogy nagyszerű dolgokat tegyünk. De ő adott nekünk, hogy tegyünk. És ez pontosan ami történik, amikor mondjuk nézzük egy sporteseményt, és uh, kaka, tudod, be, belővi a gólt, és emelje a meszt, és ott van, hogy Jézus, vagy nem tudom, spanyolul Jézus, az mi? Jézus. Jézus ugye? Mert, mert, mert KK tudja, talán a fiatalok nem tudják, tényleg, ő nagy sportoló, nagy focista volt, de szerintem talán nyugdíjba ment. De ő, ő, ő tudja, hogy ez a tehetség az Istentől van. Ő adott nekem a, ezt a testet, ő adott nekem a tehetséget, ő adott nekem a, a szorgalmat, hogy, hogy feldolgozom ezt a tehetséget és ő ad át a dicsőséget Istennek. Vagy, vagy néha van, vannak ilyen, nem tudom, Oscar dián, vagy más zene, uh, hogy hívják ezeket a díjadó, ízé, um, műsorokon. Néha vannak emberek, akik mondják, hogy tudod, nyernek valamit, és fölmennek, és mondják, hogy köszönöm, tök, tök jó volt ezen a lemezen dolgozni, vagy ezen a felment dolgoz, és nagyon házsuk, Istennek, mert ő adott nekem igazán életet, igazán minden köszönhető neki. Szóval, és, és minden keresztény azt mondja, hogy az tök jó, tök jó. Felhasználta azt a szénpadot, amit Isten adott neki 15 másodperccel. Nem hordani a dicsőségét, nem mondani, hogy igen, én erősen dolgoztam, mert ezt is lehet hallani néha. Én, én Senki házi vagyok, de én csináltam, én, én nehézen dolgoztam, én és, én és én vagyok a legjobb, ugye? És, és mindenki a közösségben azt mondja, hogy ez büdös. De, de amikor valaki feláll, a, sőt, akkor is, ha mondják, hogy köszönöm, anya, mindenki azt mondja, hogy ah, igen, mert nem hord ilyen dicsőséget, de és még, még jobb, ugye, mint hívő, hallani valaki mondani, valakinek mondani, hogy köszönöm, Isten. Hálát, hálát adok Istenek, neki a dicsőség. Csak áldott vagyok, Isten az, a, az aki jó. És mi, mint keresztül, mi hiszünk, hogy mi vagyunk teremtve Isten képmásában, nehogy hogy hordozunk a dicsőséget, de hogy visszavejünk. Ref, reflektálunk, visszatökrözünk az ő dicsőségét. Nem vagyunk itt a saját dicsőségünk miatt. Mi itt vagyunk az ő dicsősége miatt. 1. Korintus 6 uh, 6-ban 6-19-ben óvassunk. Óvossunk ezt, hogy avagy nem tudjátok? És uh, igazán költő kérdés a válaszhoz, hogy nem Pál, nem tudtunk. Pál írja ezt. vagy nem tud, tudjátok? Nem, nem Pál. Mondd nekünk, hogy a ti testetek a benetek lakó szent lélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatoké vagytok? Pál azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy, hogy a Szentlélek benned lakozik, és nem vagy a magatói, vagy, vagytok? Azt mondja, hogy mert áron vétettetek meg, meglettünk vásárolva. Én nem vagyok az enyém most már. Az enyém, ami az enyém volt, az az élet, ami az enyém volt, az kukába dobtam. Mert nem, nem ért semmit. De Isten nagy szeretetével ő, ő, ő fizete az árát, hogy, hogy az ővé legyek. Hogy az ővé legyek. Jézus vérével, nem egy, nem egy drága ára, nem szoktam mondani, ő nem, nem vált, amíg nem voltunk teljesen uh, leértékelt uh, boltban. Így vásárolok én. de én bemegyek egy boltba, ruha boltban, és mindig a hátsó része megyek, ahol van a piros, tudod, százalékos. De én, én csak, csak ott vásárolok ruhát. De Isten nem várta, hogy, hogy, hogy akcióba legyél. Tudod, hogy le, le van értékelve. Igazán, hát van egy pár szép darab, de, de olyan méretben van, vagy kicsi, vagy nagy. Tudod, <gül> a normál méret azt már elfogyott rég, de, de van egy pár darab itt olcsón. Nem, Isten vásolta minket nagy árán, és helyezte bennünk az ő lelkét. És ez, ez a, a befejező mondat távol, versben. Akkor dicsőítsétek azért, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben. Nem, nem vagy írt a saját dicsőségére. A te dicsőséged az kevés. Ne éld a saját dicsőségedre, mert nem jó. És előbb-utóbb lesz. De lehet tökrözni az ő dicsőségét. Lehet dicsőíteni őt a testünkben. És az ő dicsőség az örökévaló. Az ő dicsősége az örökévaló. Jézus Máté 5-ben nagyon hasonló, hasonló, hasonlót mondott. Máté 5-ben. Máté 14-16. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ, világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lápást sem azért gyújtanak, hogy a vége alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék és világítson mindenkinek a házban. Úgy tündököljék a ti világoságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetéket és dicsőítsék a ti mennyi gyártokat. Azért, azért élünk, azért élünk, hogy dicsültsünk őt. És néha érdemes fölteni ezt a kérdést a döntés előtt. Keresem munkát, van itt két lehetőség. Keresünk egy, egy házát, itt vagy az. Keresünk egy, egy iskolát a gyerekeinknek. Keresünk a barátok. Keresünk gyülekezetet, Keresünk valamit. El kell dönteni reagálnunk kell erre a levélre. A vagy B, A vagy B. Tegyünk föl a kérdést. Tegyünk föl a kérdést. Mit hozna Istennek a legnagyobb dicsőségét? Mit hozna Istennek a legnagyobb dicsőségét? Én azt hiszem, hogy ez a, dönt, ez a kérdés, az, az valóban tudna megváltoztatni az életünket. életünket. Szerintem ez a döntésnek van egy állam. Van egy ára. Ha fölteszünk ezt a kérdést, talán el fogunk veszíteni bizonyos barátainkat, akik nem, nem jóra vezet minket, akik csak, csak a, a rossz hatásra alatt vagyunk. Talán, talán ez, a, ez a kérdés fog költenektek nektek egy, egy állást. Vagy, vagy kis pénzt, Tudom. Tegnap az döntést uh, nem volt nagy ár, de, de uh, egy almát és egy, egy, uh, egy doboz kekszet uh, került nekem, mert egy haléktalan jött hozzám, és, és uh, hozzánk, amíg sétáltunk, és kicsit valahogy Isten legnyugtotta a, a, a lelkemet, és én gondoltam, hogy mit tenne Jézus. És, uh, szóval mondtam, hogy ne, nem adok pénzt, de van is alma, kéred. És amíg kerestem a táskában, tudod, mit mondod? Én, nem, mondom, én mo nem mondtam semmit Istenről, de tudod, mit mondod? Azt mondta, hogy figyelj, te hiszed, hogy Isten létezik? <gül> <gül> <gül> és én mondtam, hogy hát, e, e, e, eléggé biztos vagyok, hogy létezik. Mi, miért kérdezel? <gül> és, uh, és, és azt mondta, hogy hát... E, Nehéz nekem elhinni, mert én utcában lakok. És és tettek kérdést, de ha Isten létszik, akkor mi, miért ilyen a sorsom? És valóban én nem tudtam választ adni. Én mondtam, hogy én, én nem tudom. De én tudom, hogy létszik is jó, és ők téged ismerni. És odaadtam a kekszet, tudom, hogy neve Zsolt. Szóval nem tudom, néztem a szemében. Hát az, az uh, került nekem nem sok pénzt, egy almát, egy Gyuri egy kekszet, kedvencem egyébként, de, de tudok mást venni, ugye? És, és, és egy 10 percet. Tudod? Nem volt sok, de, de én azt hiszem, hogy az úgy éreztem, hogy Isten dicsütettem magát a testemen ebben a pillanatban. Bár nem, nem terveztem, sőt, nem akartam, mindig kérnek pénzt a hallgatlanok a legrosszabb pillanatokban, ugye? Amikor sírni kell, amikor amúgy is ideges vagy. Érted? De, de ez dicsőítette Isten. Ez a kérdés fog um, kerülni valamit nektek. Talán, ha fölteszed ezt a kérdést, uh, te fogsz uh, több időt a családodan. Talán, ha fölteszed a kérdést, te fogsz um, abba haddni, harcolni vele, és inkább harcolni érte. Nem tudom, hogy ki, ki kinek ez aktuális. Talán te fogsz abba kültekezni pénzt, uh, és te fogsz ajándokozni, adományozni több pénzt. Talán te fogsz dönteni, hogy te fogsz megbocsájtani, ahelyett, hogy kesülvé válján, Tán te fogsz lerakni, nem tudom kinek van gond, a videójátékokkal. Hihetetlen sok, sok-sok uh, ember. Tehát függőség van. Te fogsz letenni uh, videójátékokat, vagy, vagy más filmeket, más dolgokat és te fogsz több időt tölteni Istenel, illetve emberekkel. <gül> igazi, igazi embereket, nem virtuális emberekkel, igazi emberekkel, ilyen jelentős, teljes kapcsolatokban. Mindenki, mindenki él valakinek a dicsőségére. Nem lehet elkerülni ezt. Mindenki él valakinek a dicsőségére. Kérdés az, hogy az én dicsőségem az, az, az, az, az megéri. Megéri az én dicsőségemért élni? És én mondanám, hogy nem. A te dicsőséged nem elég, nem, nem éri meg érte élni. Mert nem is azért teremtette Isten. Ő teremtette téged hogy visszatöközön az ő dicsőségét, hogy, hogy részt vegyél az ő dicsőségében. És az ő dicsősége örökévaló. Van, van egy, egy, egy dal, amit a Ványosz napon énekeltünk angolul, és a, a, nagyon szeretem, nagyon szeretjük otthon Uh, burn like a star, light a fire in our hearts. Ez szóla, a, szól a refrain, hogy hogy hogy a ég mint egy csillag, Jewish tüzet, tüzet a szívünkben. És az egy az ima Isten től, hogy hogy egy tüzet a szívünkben. És első sor annak a dalnak az, hogy hogy oké, okay. semmi sem műfordításal. We were born for greater things. Nagyszerűbb dolgok a mint ez. Nagyszerűbb, mint ez. Mint az én licsőségem. És, és befejezésül mondom, hogy egy életnek az értéke nem úgy van megmerve, hogy mennyit szer szerezte magának. Egy életnek az értéke úgy van mérve, hogy mennyit lett eladva. Mennyit, mennyit adott el? Adott. Tessék? Nem adott el pénzért? Köszönöm. Mennyit adott, hogy Igen. Mennyit adott oda az értékből, ugye? Szóval senki nem akar, senki nem szerettik a, a, a temetésekre járni. A, amikor Amerikában voltunk, a, egy nagyobb gyülekezetben, egy, egy idősebb gyülekezetben voltam egy. A, és rendszer, rendszer kellett, rendszeresen kellett temetésekre járni. És, és volt egy, amikor igazán kevés ember volt, mert ez az ember nem ismerte túl sok embert, nem, nem tudom, de rengeteg gitárja volt, egy nagy gitárgyűjteménye volt, majdnem több gitár volt a színpadon, mint ember a, ott. És én gondolom, hogy mennyire szomorú. Szóval itt, itt van egy ember, és gyűjtete magának gitárokat, de senki nem nagyon ismerte, nem adott másoknak az életéből, és viszont, és nem akarom zavarban hozni Kristi, de, de aki ott volt nyáron Peti búcsüstött azt, azt mondana, hogy ez egy, ez, egy, ez egy értékes élet. Peti, a barátunk Peti, mert ő adott az életét el. Tudod ő, ő adott az életét. És um, de igazán Jézus a fő kép, a, a képmutató. Nem, nem példaképünk, mert ő adott el az életét számodra. Ő adott el mindent. Nem tekintette az isteniségét, mint zsákmány. De jött, mint szóga, mint, mint ember. Mi is tudunk ugyanúgy élni az ő dicsőségére? És érdemes ezt a kérdést feltenni. Mi volt a négy kérdés? <gül> Összinte vagyunk magunkkal? Valóban? Másik kérdés? Milyen történetet akarsz írni az életedel? Vagy, vagy mondom magamról, milyen történetet akarom akarok én mesélni a történetememel? harmadik? Mi Milyen, feszültség. Milyen feszültséget érzek? És a negyedik kérdés. Mi hozni Istennek a legtöbb dicsőségét? Remélem, hogy ez gyakorlati segítség lesz nektek döntéseket hozni. Írjatok le, nézd a listát néha. Talán sokkal több kérdéseket tudtok kitalálni. Küld el át nekem. <laughs> Mert én, én ha tudnék, én nem akarom olyan döntéseket hozni most már, ami, ami miatt megbánnám. Fiatalkorban rengeteg rossz döntést hoztam, főleg uh, randevúzás területén, uh, és, és megbánom. Szóval, nem, én nem akarom ezekről beszélni fiaimmal. Uh, de, de tudom, uh, milyen jutalom azoknak, akik egy jó döntést hoztam. Én pár jó döntést is hoztam. Például, hogy 15 évvel ezelőtt feleségül vettem le. Most, most az, az év, a fordulunk évfordulónk lesz ezen éten. és ez, ez egy jó döntés volt. Ez egy jó döntés volt. Volt jó döntés, volt rosszak. Én, nem, nem akarom rossz döntéseket hoztani. Na, imádkozom, és... Yeah.